Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi thumma alhamdulillah la sharikala. La Lahul mulk walahul hamdu yuhyi wa yumit Wahu ala kulli shay'in qadir Wala hawla la quwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma salli wa sallim wa ala Sayyina Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Sayyina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Fadalu sadariyan dirahmati dan nikasi Allah sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala dengan limpah kurnianya dengan inayah dan taufiknya dengan hidayah yang diberikan alhamdulillah dapat kita berkumpul pada waktu ini kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tidak mampu kita menghitungnya Muhammad Kutub menyebut dalam sebuah buku beliau bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita fikirkan bagaimana Allah menciptakan rupa kita tangan kita kalau kita perhati kalau kita perhatikan Cukup hebat Bagaimana Allah menjadikan ibu jari kita agak lain bentuknya daripada jari-jari yang lain Cuba kita fikirkan apa hikmah di sebaliknya Allah menjadikan hidung kita mengarah ke bawah Kenapa tidak menuju ke atas Agaknya kalau menuju ke atas tentulah semua orang wajib ada payung bersama-sama dengan mereka Mengapa Allah SWT menjadikan mulut kita di bawah hidung Tidak dijadikan di atas mata Tentulah di situ letaknya hebat ciptaan Allah SWT yang bila kita fikirkan sedalam-dalamnya banyak hikmah di sebaliknya. Itu semua merupakan nekmat-nekmat yang perlu kita fikirkan. Malahan tuan-tuan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Bila kita melihat musibah yang berlaku dalam hidup pun, tak lain dan tak bukan di situ merupakan pengampunan kepada dosa-dosa. Allah SWT menyatakan, أَعُوذُ بِاللَّهِ نَشِيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ an وَيَعْ Abidul menimpa kamu satu musibah, bala bencana ujian, tak lain dan tak bukan untuk menghapuskan dosa-dosa kamu dan Allah memberikan kepada kamu limpah kurnia pahala yang sangat besar. Insya-Allah pada kali ini kita akan menyambung kuliah tafsir kita dalam membincangkan satu surah yang pendek tetapi besar ertinya dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu surah yang namanya Suratul Nasr. InsyaAllah seperti biasa saya akan bacakan surah ini terlebih dahulu Dan tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar dapat mendengar Dan mendengar ini pun disebut dalam hadis Dan dapat pahala yang besar Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'a wal walfath Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Innahu kana tawwaba Maksudnya Dengan nama Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk ke dalam agama Allah SWT beramai-ramai, maka bertasbihlah kamu dengan muji Allah SWT dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya, dia adalah maha penerima taubat. Surah yang pendek, terdiri daripada tiga ayat. Mempunyakan satu surah yang diturunkan oleh Allah subhanahuwataala selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Walaupun menurut pendapat ulama yang rajihnya surah ini diturunkan oleh Allah subhanahuwataala berdekatan dengan Mekah. Kalau kita menyuruh kepada sejarah, surah ini diturunkan oleh Allah subhanahuwataala pada zaman Nabi pada waktu Nabi melakukan hajatul wada'. Hajatul Wada ialah satu ibadah haji yang Nabi kerjakan itulah yang pertama dan terakhir dalam hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya begini. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan ibadah mabit bermalam di Muzdalifah. Dan kemudian Nabi menuju ke Mina untuk malam pada hari-hari tasyrik, hari-hari 11, 12 dan 13. InsyaAllah selepas musim Ramadan ini akan menyaksikan pemergian tuan-tuan ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Bila tuan-tuan berada di Muzdalifah, berada di Mina, cubalah tuan-tuan renung dan ingat kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Beradanya Nabi di Mina ini pada hari-hari tashriq bermalam, yang mana kalau kita lihat dalam ayat Allah SWT suratul Baqarah, A'udzubillahirrahmanirrahim fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal dhalin kamu keluar daripada arafah menuju ke masy'aril haram muzdalifah dan kemudian menuju ke mina maka ingatlah nikmat-nikmat Allah yang banyak kepada kamu sedangkan sebelum daripada itu, kamu berada dam kesesatan yang nyata jadi tuan-tuan balik kita pada kisah ini turunnya ayat ini dianggap antara surah yang Bila turunnya ayat ini menceritakan tentang kemenangan Islam, para sahabat kebanyakannya bergembira. Melainkan beberapa orang sahabat yang memahami di sebalik apa yang tersurat, ada yang tersilat, yang tidak gagal difahami oleh kebanyakan orang. Maka pada satu ketika, Selena Omar telah mengumpulkan para sahabat. Selepas turunnya surah ini dan dihimpun bersama dengan mereka Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, tuan-tuan, seorang sahabat yang muda. Yang muda tetapi ilmunya tinggi. Kalau tuan-tuan membaca dalam hadis sahih, ketika lahirnya Abdullah bin Abbas ini, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendoakannya pada korma yang dimakan oleh Nabi dan kemudian diberi ke dalam lidah bayi yang kecil yang bernama Abdullah bin Abbas ini. Jadi ceritanya begini. Nabi SAW dibawakan kepada Nabi Abdullah bin Abbas. Nabi telah merasa menjamah sedikit kurma Nabi masukkan ke dalam mulutnya yang kita panggil sebagai tahnik. Sunnah bila anak itu dilahirkan, kita memasukkan buah kurma ke dalam mulut seorang yang salih, orang yang bertakwa. Maka kemudian kita keluarkan sedikit dan kita bagi rasa kepada bayi yang baru lahir itu dengan tujuan untuk mendapat berkat daripada alimnya seorang waraknya ketakwaannya itu. Jadi Nabi SAW telah mendoakan pada waktu tahnik itu ke dalam lidahnya, ke dalam mulutnya. Kita panggil belah mulut, orang Melayu panggil. Jadi Nabi SAW telah mengatakan, "Allahumma faqqih fiddin Ya Allah, ya Subha Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepadanya, jadikan dia seorang yang faqih dalam Islam dan jadi kurniakan kepadanya kemampuan untuk mentafsir al-Quran. Ta'wil yang dimaksudkan di situ ialah tafsir al-Quran. Mungkin juga takwil mimpi kata sesetengah ulama. Maka Abdullah Abbas, bila berkumpul dengan para sahabat, dinafikan keperluan mereka kepada Abdullah bin Abbas. Mereka bertanya, Wahai Umar, kenapa kamu bawa masuk budak yang baya, sebaya dengan anak-anak kami ini? Kalau kamu bawa masuk dia, kami pun nak bawa masuk anak-anak kami. Begitu gayanya. Maka Sainal Umar mengatakan, kamu akan lihat apa yang ada padanya, yang begitu hebat, yang Allah SWT kurniakan kepada dia, yang tak ada pada kebanyakan orang. Kemudian Sainal Umar pun bertanya kepada mereka semua, apa pandangan kamu terhadap surah An-Nasr? إِذَا عَنَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْءِ Maka kebanyakan mereka mengatakan bahawa Tandanya, tanda kemenangan Islam Surah ini turun, menunjukkan Islam akan dianuti lagi bagai orang Islam menjadi kuat, Islam menjadi pegangan semua orang Jadi ini pandangan mereka InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi Bagaimana jawapan Sainal Omar kepada apa yang mereka katakan Apabila bermulaan dalam bulan Ramadan Maka Allah berfirman Barang siapa cinta kepadaku, maka aku pun cinta kepadanya. Barang siapa mencari aku, maka aku pun mencarinya. Dan barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku pun mengampuninya. Disebabkan mulianya bulan Ramadhan, Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Kiraman Katibin Agar di bulan Ramadan Mereka hanya mencatat perbuatan buruk mereka Dan Allah menghapuskan dosa-dosa mereka Yang telah lalu Riwayat Bukhari dan Muslim Saudara-saudara yang dihati dan dikasih Allah sekalian Kemudian Zainal Omar pun bertanya kepada mereka Dan jawapan mereka seperti yang telah kita sebutkan tadi Mereka berbangga dan bergembira dan tersenyum kesemuanya Bahawa ayat ini menunjukkan bahawa Islam akan menang Tiba-tiba Sina Umar pun berpaling kepada Abdullah bin Abbas Wahai Abdullah bin Abbas, apa pandangan kamu? Abdullah bin Abbas mengatakan Aku melihat surah ini menandakan Ajal Al Nabi SAW Aku melihat surah ini menandakan Sudah sampai ajal Nabi SAW Maknanya kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris Tuan-tuan Mission completed Ya maknanya bila tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah bila semua dah terima tugas Nabi dah habis. Bila dah habis logiknya Nabi akan kembali ke pangkuan Tuhannya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah sahabat-sahabat yang berada dalam majlis itu terpegun, merasa terkejut dengan idea ini kemukakan dan sekaligus merasa sayu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Satu kisah daripada hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Bila turunnya ayat ini, maka Nabi SAW mengatakan bahawa antara tanda tibanya hari kiamat, tiba tanda wafatnya aku, menangnya Islam dan Islam jadi kuat dan kemudian kiamat akan berlaku bila semua tugas-tugasan untuk menyampaikan Islam ini sudah sempurna ialah kemasukan orang-orang Yaman ke dalam Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan Al-imanu Al-Yaman Al-Hikma Al-Yamaniyah Nabi SAW mengatakan Kelembutan, kebaikan ialah ada pada orang-orang Yaman. Dan kebiasaan juga duduk pada mereka. Tuan-tuan, hati-hati yang dikasih Allah sekalian. Apa yang dimaksudkan di sini? Yang dimaksudkan di sini ialah Islam akan mendapat sokongan orang-orang yang kuat daripada kalangan orang Yaman. Yaman ni, tuan-tuan, bila kita mengkaji hadis antara tempat yang didoakan oleh Nabi SAW, kebaikan akan muncul daripada mereka. Orang-orang Yaman ni, tuan-tuan, mirip perangainya macam kita orang Melayu di Malaysia. Mereka tidak sama dengan orang-orang Arab yang lain kerana sikap mereka, tabiat mereka semula jadi yang lembut. Tidak sama seperti orang-orang Arab yang kasar yang lain. Jadi orang-orang Yaman ini dijanjikan Nabi SAW kemasukan mereka ke dalam Islam. Menandakan Islam akan kuat. Menandakan hari kiamat akan berlaku. Dan Nabi SAW juga mendoakan di samping orang-orang Yaman. Bila kita membaca kitab hadith il-fitan. Cerita-cerita tentang akhir zaman yang akan berlaku. Nabi mengatakan juga orang-orang Syam juga Nabi SAW sangat merestui dan sayang kepada mereka. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan. Barakallahu fi Syamina. Semoga Allah memberkati negara Syam kita. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kebanyakan penduduk Madinah berasal daripada Syam. Syam ini tabian mereka juga lembut seperti orang-orang Yaman. Baik, kita kembali kepada kisah ini. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Teringat saya kepada seorang pribadi yang mulia Seorang yang bertaraf sahabat tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Hidup pada zaman Nabi. Masuk Islam tetapi tidak berjumpa dengan Nabi. Golongan ini dipanggil Mukhadram. Mukhadram artinya seorang yang masuk Islam pada zaman Nabi dan mati dalam keadaan Islam tetapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Uwais Al-Qarni. Dan tuan-tuan bila sebut Al-Qarni, kita ingat buku yang bertajuklah Tahzan. Jangan bersedih. Don't be sad. Yeah? Jangan bersedih. Sebenarnya itu karangan doktor A'id Al-Qarni, juga mungkin ada kaitan dengan Waiz Al-Qarni. Waiz Al-Qarni ini seorang sahabat yang, seorang yang bertara sahabat yang mulia berasal dari Yaman, menjaga ibunya yang sudah tua dan tak dapat berpisah daripadanya kerana berkhidmat menjaga ibu yang tua. Maka satu hari dia minta izin daripada ibunya untuk berjumpa dengan Nabi lantaran mereka sudah Islam. Ibunya mengizinkan, dia pergi sampai ke Marina, Nabi tidak ada di rumah, balik semula tuan-tuan. Balik semula, dia beritahu oleh Aisyah, isteri Nabi, Nabi tidak ada, di balik semula. Kemudian datang kali kedua, Nabi tidak ada juga. Tiga kali dia datang dalam asar diceritakan. Nabi tidak ada. Dan tak dapat berjumpa dengan Nabi. Walau walaupun Nabi telah mengatakan kepada para sahabatnya, nanti bila aku meninggal dunia, akan datang orang-orang Yaman. Bila datang orang-orang Yaman, ni, kamu cek ada seorang yang mulia yang kalau dia berdoa, Allah makbulkan. Apa tandanya, wahai Nabi? Sayyidina Umar bertanya. Sayyidina Umar berprihatin, tuan-tuan. Tandanya pada tangan dia ada nur, cahaya. Lalu bila Nabi wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar meninjau-ninjau mencari-cari kalau orang Yaman datang ke Madinah. Tiba-tiba pada suatu hari, Sayyidina Umar melihat, dia beritahu seorang Yaman sedang bekerja di sebuah tempat, dia melihat dan ternyata pada tangannya ada tanda putih. Ada tanda nur walaupun dia bekerja sebagai khadam menjaga unta menjaga lembu menjaga kambing milik orang-orang di Madinah tetapi Saidina Umar Mengenalpasti dialah Uwais yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tersebut tidak ada radio, tidak ada TV apatah lagi. Kalau ada boleh juga tengok jejak kasih tuan-tuan rahmati lindungi Allah sekalian. Tetapi dalam kisah ini mereka tidak berkemampuan. Saidina Umar jumpa peluk dia, "Wahai Uwais, kamu kat Uwais? Ya, aku lah Doa akanlah aku masuk syurga." Allah prihatin Saidina Umar. Walaupun Saidina Umar ni diberitahu dijanjikan oleh Nabi masuk syurga. Bahkan dikatakan kalau ada nabi Umar lah orangnya tapi sebenarnya Umar ni tuan-tuan imannya joko hebat Allahu Akbar. Berjumpa mengatakan, "Wais kamu nabi kata kalau doa dimakbulkan Allah, doakanlah aku supaya masuk syurga." Wais ni orang Yaman tuan-tuan. Orang Yaman menjaga ibunya sehingga ibu dia meninggal dunia barulah meninggalkan Yaman meninggalkan rumah untuk bekerja mencari keperluan. Allah Subhanahu taala menyenaraikan dia sebagai orang yang mustajab doa, berdoa Allah terima. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Dan yang ter daripada pengajaran yang boleh kita petik di sini menurut sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dikatakan bahawa Nabi SAW bila turunnya surah ini Nabi sering membaca dalam perjalanan pergerakan Nabi Allahumma ighfirli wa tub alayya antat tawwabur Nabi sentiasa menyebut Allahumma ighfirli wa tub alayya antat tawwabur ini riwayat daripada Aisyah Dalam musnad Imam Ahmad. Dikatakan bahawa. Dan tarafnya jahit. Hadis ini bertaraf jahit. Hasan yang baik. Katanya bahawa Nabi Muhammad SAW. Sentiasa bergerak ke sana. Mengatakan. Allahumma gfirli. Wattubu alaya. Innaka'n tutu wa rahim. S.A.R. Mengatakan. Subhanallah. Bi hamdihi. Allahumma gfirli. Wattubu alaya. Nabi SAW sentiasa bertasbih ke sana kemari Nabi pergi sehingga Saidatina Aisyah isterinya bertanya kepada Nabi wahai oh, Nabi banyaknya Nabi bertasbih kalau kita pada hari ini kita leka dengan benda-benda lain tetapi Nabi SAW alaihi wasallam ni tidak kering bibir Nabi daripada mengucapkan kalimah tasbih tahmid dan takbir tuan-tuan rahmati dan kasih Allah sekalian Nabi mengatakan sesungguhnya ya, kita dah berada di penghujung umur ni kena ingat Allah Subhanahu wa taala saya dan tuan-tuan perlu menghasabah diri. Usia kita makin hari, umur kita makin hari, makin berkurang tuan-tuan. Ada orang kata, umur bertambah. Salah tu. Kerana umur kita, kalau ditakdirkan macam umur Nabi, 63 tahun. Macam saya, 30 tahun. Tinggal lagi 33 tahun. Saya nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan, itulah belainan. Ya, artinya, Bilamana kita sampai ke satu peringkat, kita makin mendekati takdir yang telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu itu. Ertinya umur berkurang, bukan bertambah. Betul kan faham ini? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita: "Amaru umat ibn Asyimun wa sab'in, wa akaluhu man yajuzu dalik." Umur umatku, kata Nabi SAW, di antara 60 hingga 70. Sedikit-sedikit saja yang melampauinya. Ini tuan-tuan, bila kita sudah meningkat umur ini, umur kita makin berkurang di sisi Allah Subhanahu SWT, yang pasti kita akan kembali kepadanya. Jadi, banyakkan tasbih tuan-tuan. Banyakkan kita bertahmid. Banyakkan kita beristighfar. Sampai Nabi SAW dikatakan hadis sahih beristighfar. Paling kurang pun tujuh puluh kali satu hari. Sehingga ditanya oleh Salitina Aisyah. Nabi jawab. Afala akunu abdan Tidakkah aku ni patut menjadi seorang bersyukur. Makin rapat dengan Allah SWT. Makinlah tinggi kesyukuran dan rasa. Kedamaian mengingati Allah SWT itu. Jadi disebut dalam setengah kata-kata sufi. dikatakan. Hasanatul Apa yang baik pada orang yang abrar, tapi di sisi orang Mukarrabin belum baik lagi rupa-rupanya. Orang Mukarrabin ini dekat dengan Allah-Allah, manisnya, seronoknya mengingati Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat mengambilkan jalan daripada surah ini. Ia tak lain, tak bukan. Walaupun turun kepada Nabi SAW, ia juga turun untuk kita sebenarnya. Mengingatkan kita supaya sentiasa ingat pada Allah SWT. Dan seorang sahabat yang mulia bernama Jabir, Pernah ber, berdiskusi tentang surah ini di hujung tafsir Ibbin Katsir disebut Jabir ni bincang dengan sahabat-sahabat tiba-tiba Jabir menangis tuan-tuan Jabir menangis Ditanya oleh sahabat-sahabat Jabir kenapa kamu menangis? dia kata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dakhala an-nasu fil islami afwajan wa sayadkhu wa sayakhruju minhu afwajan maksudnya Jabir mengatakan hari ini kamu lihat orang masuk Islam berbondong-bondong beramai-ramai Nanti di hujung zaman kamu akan lihat orang keluar daripada Islam Beramai-ramai Tidak ada sebagian perasaan ketakutan kepada mereka Mereka tak mengasakan kehebatan kemanisan iman Iman yang dikatakan diwarisi secara baka itu Tidak dibeli dengan harga yang mahal Walaupun dia sebenarnya tak mampu dinilai Tetapi orang-orang semikian tidak mampu merasai kemanisan iman yang Menyebabkan mereka menukarnya dengan kepentingan dunia yang sementara Mudah-mudahan Allah melihara kita, menyelamat kita Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.